земляки вони чернігівці і завжди нерозлучні. І враз почулися глухі удари барабана, ніби хтось бив молотом у груди. І від того обірвалася пісня, зникло далеке видіння ні степу широкого, ні високого неба. Тільки вогнисти сяйво прапорів, що полагкотять вічним полом йому музеї, та поміж них пливе сурма, як блискучий молодик поміж багряних хмар. Та ще внизу над гарматним лафетом козацька кобза. Серед приспаної тиші, тільки вона не мовчала, розливала тихий звук безсонних струн. Остарілий сурмач слухався вперед звін віщих струн, заплющивши очі, розмовляючи з кобзою і мовою серце. Він так хотів, щоб знову жило далеке ведіння Яке щойно було з ним і сненацька розвіялася. І сталося диво, нова картина з'явилася перед ним, та яку він бачив багато літ. Червоний перебендя Максим Загора вдарив по струнах і заспівав хриплим голосом. Його підхопило козацтво, і пісня, широка, як степ, така ж привітна й трохи журлива, злетіла в небо. Вона народилась у бойових походах і написав слова до неї сам надждив Віталій Примаков. По степах широких, по курганах високих, біля меж неозорого моря скільки смілих забито, скільки крові пролито, щоб позбутися народного горя. І тому-то весною із росою ясною ніжні маки червоні квітують, мов ті славні герої що не вийшли із бою, Вниз голівки, схиливши, сумують. Мов весняні маки до червоних козаків, верхи шапок цвіли, і червоніли, то в битвах жорстоких по степах пошироких Грали коні, шаблюки дзвеніли. Завмирають. Талекі голоси, а він, мов заворожений, стоїть у полоні примарного ведіння і бачить степу зеленому мерехтінні нив, червоні маки на перелогах і козачі ескадрони в поході. І як давно те було, а й досі свіжі в пам'яті картини, і ті запеклі бої, коли рубалися червоні лицарі з петлюрівцями, білогвардійцями, білопольською шляхтою. Коли гнали з нахабнілих півсудчиків з рідної землі за збручі за горинь сидалі й далі на захід. Там, на Галицьких полях, в кривавій на берегах Золотої Липи упав і він з коня, випустивши з рук сурму, і вже не думав, що колись нестимуть у вороні коні тривожними дорогами життя. Та все ж і бач, дожив до сивини. Може тому, що пісня стала його життям, що взяв він її від далеких побратимів, від Примакова, Потапинка, Данила Самуся і від Максима Загори. Жив заради пісні, яка привела його до консерваторії, і не давало йому спати серед тривожних ночей, і все, що написав він, було світлою пам'яттю про них, мужніх вершників революції. Багато літ спливло. Старі стисне на плечі, але руки ще міцно тримають перо і розкрилюються над білою клавіатурою чорного рояля. І звуки, підвладні йому, покірно вписуються в симфонії і ораторії. Понад рік тому не витримало серце, упав за пультом під час концерту, думалося, все, кінець, упав, немов з коня в темну яму. Але, видно, він і справді козацького роду, звівся на ноги, і ось знову потягло прийти на побачення з давніми друзями, завіяними славою прапорами. Він стояв ніби у вісні серед музейної урочистої тиші, голоси співаків поволі затихали, тільки хлюпали притишеним прибоєм в струни кобзи, неначе морські хвилі. Лагідними сплесками на берег. «Минуле, моє славне вогнисте минуле!» «Я радий, що зустрівся з тобою», Говорила його розтривожена душа. «Відгриміли, відрокотали, відзвеніли роки давні, відстугоніли давно копита козацьких коней. Тільки слава червона живе, Витає ті незабутні літа». Та ще й в притишених залах музею Зберігаються шаблі рушниці, Бойові стяги, І поміж них стара наша кобза. кобза, співуче серце народу. Скільки вас було потрощено, Розтоптано ворогами, Скільки було розірвано, пошматовано струн, Але замість побитих, знищених, Невтомні народні майстри-самоуки творили з дерева і жив нові, ще голосніші кобзи-бандури, і вони громовинно рокотали над Дніпром. Сивий сурмач замислився біля старої кобзи Максима за гори, перемовляючись з нею душею, і у відповідь здавалось, озивалися струни Бриніли серед настоєної тиші музейних урочистих кімнат. Він вбирав у відкрите серце ті звуки, щоб потім покласти їх на білий папір, щоб ожила та музика в нотах. Так непомітно творилася увертюра до опери. Може, останні опери в житті сивого композитора. Юна дівчина-екскурсовод стояла коло дверей, і не заважала йому мріяти. Здається, вона здогадалась, хто прийшов до музею на тиху розмову з червонцями зі своїм далеким минулим. То був композитор Василь Гордієнко, заслужений діяч мистецтву, живий свідок вікоповних днів революції. Срібна сурма, здавалося, підіймалася все вище і вище, немов ясно-блискучий молодик, Трубно суремлячи в небо, золоті струни кобзи бриніли від гарячих думок сивобрового музиканта, відповів вітру, що вривався крізь розчинене вікно і ніс з собою запах далеких степів і перегуки пісень минулого, які ніколи не вмирають у людському серці». Заграви над житами. Наливались, половіли жита. Широкий лан залитий сонцем, Був пустинний і мертвий. Ні гомону людського, ні пісні. Тільки й надіжає воронок, здимається в небо і не співає, здається, тужить, Ронить сріблясті сльози З голубої чеші неба. Тріпотить крильцями, в болісній нестямі падає вниз підстрелений, вдаряючи своїми грудьми обувгорьовану осиротілу землю.